Пришлете за ними під водом. Сім кілометрів – це ж недалеко. Може, вам чаю зігріти? Заварки, правда, катма. Так я запарюю вишневими гілочками. Хто не пробує, всі хвалять. Я сидів біля натопленої коксом залізної циліндричної печі, припрущивши повіки, слухав цього доброго старого чоловіка, Мовчки кивав головою, щоб показати свою уважливість, а сам думав про своє. Згадувалася війна: чотири роки, як чотири тисячі літ, ганебна метушня відступів, вогонь і кров, вітча і порятунок, медсанбати і госпіталі переїздки, вокзали, чужі міста, випадкові супутники, фронтове братерство, і знов жорстока катапульта військової долі жбурляє тебе в небуття. Але ти воскресаєш, оживаєш, як серце Шевченкового титана, і ще з більшою запеклістю кидаєшся в бій у сподівання перемоги. Так що ж я вибору і що змінилося в моєму житті? Я не знав, кого питати, звідки ж дати відповіді, хіба що чергового постанції веселі хутори Степана Аністратовича любистка. А він влучив півторагодинний затишок між гримінням рудних ешелонів. За першневого чаю я дістав з чемодана зварену мамою мені в дорогу сільську жилову курку. Степан Аністратович підклав до курки кілька сизих павлоградських цибулин, а тоді поставив посеред столика високу степову паляницю, яку просто грів було краєте ножем, бо на такий хліб хочеться тільки молитися. Так ми тихо і скромно відсвяткували наше випадкове знайомство, а також моє пришестя на гростанцію імені Сталіна. Дорога туди значилася тільки телефонними стовпами. Сніг завалив усі сліди, Довелося йти цілиною. Я йшов і слухав стовпи, їхнє таємниче годіння, а їхній спів, їхній стогін, і нещувся, як опинився перед незграбною високою спорудою, що безглуздо стирчала посеред степу. зварене з тонких і ржавих труб, чи то брама, чи арка, чи просто безіменна кострубата конструкція з тих, що їх везуть на святкових демонстраціях поперед колони якогось заводу або міського району. Це залізне страховисько було обурливо-недоречне посеред лагідної степової рівнини, закутої морозом сріблясти сніговий панцир. Не рятували справи навіть підняті над степом залізні літери, заради яких і ставилося це удоробло. Агростанція імені Сталіна. Ніякої агростанції я не побачив, мабуть, ржавою аркою значилися тільки її землі. Своєрідний межовий знак довелося пройти вздовж гудучих стовпів ще з кілометр. І аж тоді в затишному просторому видолинку відкрилося мені невеличке селище з десятком одноповерхових будиночків. Їх можна було б назвати хатками, коли б не бляшані червоні дахи, кількома довгастими спорудами, ставком і алеєю високих темних дерев, що вела від ставка до одної з тих довгих, як ковбаса споруд. Я спустився в долину, обігнув замерзли ставок, алея старих дубів повела мене далі. В кінці алеї на вугласному бетонному стовпчику височив гіпсовий бюст Сталіна – простоволосого, з погонами генералісімуса, як на картині Шурпіна від широка доріжка, облямована зубчиками з цегли, і йшла до присадкуватого, безсилого, запалого в землю довго-придового будинку, схожого на довоєнні райпарткомівського, райвиконкомівське пристанище, з погорбленим, давно не фарбованим дахом, з ніколи не митими шибками в маленьких вікнах, Зате з приліпленими обабіч вгідних дверей, опецьковатими колонами, що нагадували двох сільських молодиць, які, підтикавшись місяць, литкастими ногами глину для саману. Я дійшов до тих колон, прочитав почеплені над ними і ржаво-залізні слова дирекцієвагростанції імені Сталіна. Може справді кінець невлаштованому життю, яке тягнеться за мною ще з фронту? І я ступаю в світ монументального стилю